tenorea zurekin pantzo hiri garai Leclerc supermerkatu baten mentura hortzai zen. Eta saltegi xede horrek ikus molde desberdinak pisten ditu ondoan gertatuko den ofizialen egskako jendeak adibirez, ez du begi hoez ikusten. Landib, itxasuko Artaetxeko Landile geienak, Indaiako kontsa eritetxerat joanen dira, urri astapenetik goiti, oita amost Langile deituko dituztearat, dena eien bizkar egiten dela salatzenute. Eta osagarrisa ila, gaizki duala emengo eritetxe eta xaharretxeetan, ZFDT Sindikatako hori aintzinean emaiten du sartzeunen karietarata. Donostiako zindemaldi ospetsua heldu, Orzti dalian edikitzen ditu arteak, xartzeak orai danik eskola dita izke. Aro ikerleak zergdiote Katalino. temperatura barnekalde untan eta aro aski tapatua egun eta astiri untan ere euria itzimaiten dute iguzkiaren ikusteko parada egu erdinguruan izanen dugulaik. Leukler Chaltegi baten eraikitzeko permisa pausatu izan da Hortzaizen ofizialen erriskatik hor berian Supermerkatu berriak ikus molde dezberdinak shortzen ditu Hortzaizeko ofizialen erriskan adibidez Ez zuten holakolik espero panxikar emide Ezta Chaltegi handia izan behar Mila metrokaratu eta amaren plegu bailituzke bakarrik Hortzaizeko Leukler Chaltegiak Alta Ez duela bat egiten, ortsaizen, amarrorteuntan altxatu den ofizialen erriskaren elburuekin, damutu zauku Michel Kurutset ahnabar saltegiko nagusia. Nire ustez, bon, do da erriskandako, mengo ortsaizeko erriskandako, me, bon, eh, entzundut ere, ortsaizarrak eta gostarrak ere, kontent dira, eh, bon. Nik, kusten dut, erriskandako do meiadera. Bon, haigira zerbait mutatzen hemen, ofizialekin, eta, bon, ez da gaian Ba, hori da, nola eztekin komerzo uh, proximite, de, defenditzen dugu eta hori nahi dugu piskat uh, uh, garatu hemen, eriskana. Ahnabaha ateak kai kurborda, laborarieneko izpendenda, espartindenda, kidea ximineiak, guikoetxea poteria, Lekuko ofizialeak dira eriska biziarazten dutenak, eta ez dute uste lökler saltegiak konkurentzia eginen dien. Baina, keskatzen dira, supermerkatuaren diteak, eriskaren inguruko lurren prezioetan ukandezaken eraginaza. Lökler saltegiak prezio azkarrean erosi bai luke ere mu hori. Mitukoiko etxea poteriako nagusia. Akalte ez du inen ola direktuki hori segur, Baina nik uh, gure ahangura zer den uh, lujaren presioa. Uai, badakigu uh, gauzak hamilatzen aldi direla eta gertakari hori erakusten dauku ez girela preashtemen. Ekon uh, ez dugu gauzak aski alizietik pentsatu. Ba, bon, pensa hori baiatu, hori guai egiteko hori bai. Mainuke guai hautu checking cusi, egiten diren se se gausaia egiten aldugun zenta. Izain dira guai hemendikoiti proiektu batzuk interesantak, baina ez balin badalugik estadioa zeinala. Eraikitzeko permisa pausaturik, hau onartua bada, 2016ko ekainean ireki berri taike saltegia Chaltegia horta izena. Eta bestalde urdazubin badira balio handiko leize zaindu batzu eta onduan arrobi bat aktivitate ekonomikoa eta kulturala estira beti elgerrikin untxaiua iten eta jaz, bastango enpresak ukureatzen duen arrobian, lerk eta ondi bat gertatu zen, orduan bostonako lergailu bat baliatua izan omen zen eta arrendura ondia piztu zituen arrobi urtarik rubilo baitira balio handiko lehize horiek eta horiek zaindu nahi dituen eso. Ez alkerdi elkarteak desmartsak abiatu zituen bereala Nafarroako kultursailarekin ondorio ondirik gabe Gerostik gobernoa aldatu da Nafarroan eta sustengo elkartekoak ez dira Geldirik egoitekotan gainera informazione eta mobilizazio egun berizibata Antolatzen du elkarteak elduden igandean igailaren ogoian Europako ondarea babesteko egunaren karietarat Bigarren greba eguna mugerreko posta banaketa zentruan, atzo, baiona inguruetan lan egiten duten pietunen eguneko largoita ama iruak, segitu omendu, mogimendua, ez dute zuzendaritzari kilako negoziaketek jauzeman, sindikata gaitzesten duen ahoreiko goita iruturla da, do banaketetarik kendu nahi iditula zuzendaritzak, arrazoina aktivitatea uneko bosten, bostez apaltzea, ez dituzte zenbakiak edo porxantaiak batere berdin ikusten sindikateken. Endaiako kontxa arta etxerat jolendira, itxasoko lanib arta etxeko langileak atzor txalian zuzendaritzan ukan bilkuran, egana izan zaie, uriaren lehenetik goiti, endaiako arduladunek kontaktatuko dituztela lanian noiz eta nola asiko dira negaiteko dakiten bakarra da, itxasoko ameka oe ere manen dituztela endaiarat eta oita amorte langile ez tabada eza eta hau tu eza leporatzen diote langilek zuzendaritzari gintzaketa. Urriaren lehenetik landa, endaiako kontxa artaetxearen menpe izanen direla laniba artaetxeko langileak, konfirmatu die, yurzekan, artaetxeak udeatzen duen egiturak. Egun hortatik goiti, endaiako arduradunek kontaktatuko dituzte lanean noiz eta nola asiko diren erraiteko. Itxasuko hogeita mabost langileak izanen dira berazan lanean eta ameka oe ere gehituko dituzte erientzat. Gaur egun, hogeita emeretzi oe dira an eta berrogoi langile, irurogoita mabost langile izanendira beraz, berrogoita amar oeren zat. Baina beste behin ere, informaziorik ez dutela eta dena langileen bizkar egiten dela salatu dute. Sandrin Duperon CGT sindikatuko pour Descaria. Aujourd'hui, on on sait toujours rien. On n'a aucun élément concernant les uh, les conditions de travail et les organisation de travail, on n'a pas de planning. On est à 10 jours de la décision de la RS qui sera rendue le 25 septembre et pour le moment, c'est rien. Langile batzuek beren geroa ilun ikusten dute Euskal Herri Barne kaldetik eldu baitira Luizet Kiritsetek egunta kilometro egin beharko ditu egunean. Moja bi talantabat, je 35 kilometri juzka lan hiv egon zekibu dirke, be, jo rajut 50 kilometri ditzazu handa ezan me fe 45 kilometra alale, 45 kilometra horretur. Egoera komplikatua beraz, Langile entzat, eta AEGES Eskualdeko Osasuna agentziari berriz gutun batigorri diote beren egoera kondutan ardezan irailaren ogoita bostean emanen baitu bere azken itza Lani barta etxea marxotik etxia izanik, irailondarrian galdu koluke aktivitatea segitzeko baimena, egoitza batek ezin baitu, seila bete baino gehiago etxerik egon, hurri astapenetik, ariko dira beraz, ditxasuko langileak, endaian laniana. Eta ipargoz kalegian osagarri saila estela oberenian, eseri edo xarenzat, ez eta ere arta edo erretreta etxetako langile entzat, zebdete sindikatak oria itzinian emaiten du, sartze untan baldinza gerota grotta direla ragua a dire la denanzata a han de tecnicata e ko claire générale les maisons de retraite n'ont pas les moyens nécessaires Alde batetik xarretsek ez dutela behar dena jalik. Laneko sofrikario haundia bada. Eske txarra dugu instituzioneen ganik, estadotik ARSaren bidez eta departamentuko kontxelutik. Diru gutiago emeiten dute. Gero, pondua egindugu ere harta etxeetaz. Eran ebeita ospitaleaz, kardiologia guzia hor bildua da, bainan kapio empresak dugu Belaja klinika begian ere baldintza zailak dituzte, Langileria gainditua da. Ireki begia da eta kardiologian bezala, langileek erana zuten zailtasunak iizanen zirela plantatzeko denbora hartu behar zela, baian neok ez entzun. eta itinetik ejan gauza ma genguziak gertatzen ari dira denak tarrapatan egin dituzte eta hori ezta on jendeen hartatzeko lekubaten batentzat. Uriaren bostean, ZDT Sindikatak gugo eta egun berezibat antolatuko du bai honan, mintzaldiak dira gaiuntaz osagari eta bizikalitatea lanian. Laromauntan Andoni Hernandez Euskal Errefusatu politikoa zen du Baionako hospitalian Sozez leioakoa zen eta jazergi urterazizulia zen, baina ananttzoma urte houetan arbonan bizi izana zen, bere horsketa kostegun altzaan delalauaketa herritatan izanen dira, niarritzeko iletian bere gorputza erauztua izanen da. Alberto Plazaola preso uia gastatu zuten dola astea poliziak ziburu, negintzuan atxiluketa hori paueko epailiaren naitzenetik pasatu zen eta unek libro ustea erabaki zuen bainan orai euro ginduaren ausia jasamear du Alberto Plazaolak eta hori pauen egin handa goizontan amekak eta erditan. Duela bi aste iparrozkalerian eginduan bisitakari, Bernard Cazenar Frances Barne Ministroak lugalde kontratua ipatzean Esion, estadua engaiatuko zela Euskara eta Euskararen erakaskuntza garatzerat baliabide gehiago eman eza. Euskal Konfederazioak ageribatian dio, itz baiko horiek eldu direla Euskararen gaia tratatzeko bilkura aster tuntan izanen delarik, eta lur kontratuko atal guziak adosteko azken gidaritza batzordia ostegunian iraganen delarik, aster tuntan jakinen dela beraz, Estaduak, Departamenduak eta Euskal Kulturaren aldeko egierteko sindikatek, beren hitzederrak ekintza konkretuetan gauzatzen dituzten gaiortazariko gira, gure gomitekin ondo minutetan gaiz berri saioan. Eta hostila legontan hasi eta ogoita sei arte, zinema nagusi izan, enda donostian, zinema aldiak irurgoita irurte betetzen ditu, eta estrena donostia saria eta bururatzea ekitaldirako sartziak interneten bidez erosteko ahala badusia ito erazkin. Denapresta donostian irurogeita irugarren zinemaldiari hasiera emateko. Inagurazio ekitaldia ostirala ontan gaboiko bederatziretan irakango da. Sarrera horokorraren presia irurogeita eurotan saltzen da. San Sebastian Festival.com goekunean eskuratua iteke. Emily Watson izango da ortengo donosti zari nagusia jasoko duen aktoreza. Eta sari banaketaren ekitaldira joateko sarrera orokorrak hogeita magost eurotan dituzue. Majelen Belokit Donostia zinimaldiko hautespen eta zuzendaritza batzordeko kidea. Bai, iasen pelikulen aurkezpenetarako desente aktore gerturatuko dira aurten ere, bueno, e, Emilie Watson esgain noski, e, ba, izango dira Donostian Siena Miller, Redo Benicio del Toro, Emilie Blunt, e, Isabel Carré, bueno... Azkenean, e, pixka bat ba, nazio ezberdinetako aktore eta aktoreza izarrak ere e, donostian ebiliko irabueltaka. Eh? Badakeu hori ere zinemaldi baten e, atal bat dela eta saiatu gera ba, pixka bat, ba, bueno, glamur hori ere kartzen donostiara. Sarrerak ere, Victoria Eugenia Antzokian tabakalera, Principe Zinema Aretuan, hilaren emberetzitik aurrera eta Trueba eta Antigo Berri Zinema Aretuetan hilaren hogeitik aurrera salgai dituzue. Eta pilotai maitzazon baita xaiunen bururatzeko, xarako plekaleiaketaren finaler diena, lanberra dizmendik Berroi emeetzi da ziute biel eskuraren kontra, eta hospital Lukazu Berroi oita bat, nausitu dira, Elgar Bilbaoli finala hastezken untan. Iztadien kopan garatenian doni badegara zin, Berroita marra, Berroita iru, nausitu dira, Monzondartz Leumuno agire maiti adi. Goizberri isaioarekin segitzeko tenoria eta aktualitatearen aditik nazioartekoak orai, eta eunta 2009.000 errefusatuen errezibitzeko gutiengo akordio bat Europako batasuneko bilkuran atzo. <gülüyor> Ogoita sortzi herri aldeetako barne ministroak bildu dira Bruselan herri alde gehienek herrefusiatuen hartzeko engaiamendu bat agertu dute, erifusatuen ber kokatzeko programa inpozatua izaita izan da doztasunaren lortzeko oztopuetarik bat iturri diplomatikoek adierazituten ez. Oren arabera, Txekia, Errepublikak, Repub Eslovakiak eta Errumaniak akordioa blokatu dute, koten edo koporuen partekatzeko mekanismoari mekanismo buruz ez ados izan Egiptoko armadak bederen hamabi turista hil ditu basanorttuan utse uh, egin baten ondorioz. Zortzi Mexiki eta lau Egiptoak turista talde bat uh, mendebaldeko deserduan barna zeraman konboi bati ataktu du de konboi bat atakatu du Egiptoko armadak eta eginbat lagun hil gehienak Mexikoak kairoko gobernuaren arabera uts egite izan da atzegiitarak milzia islamistatzat hartu dituzte soldaduek eta airetik bonbardatu dituzte bazkaltzeko geldiitu zirenean. Malcolm Turnbull abokatu ohi eta diruduna australiako gobernu buru izendatu dute. Tony Abbott australiako lehen ministroak galdudu alderdi liberaleko buru zagitza, konfiantza bosketa baten onotik. Malcom Turnbull komunikazio ministroak irabazidio leia eta ura izendatuko dute orain lehen ministro australiatik bimila eta amairutik izanen den laugajena.